یو رسول نبی اکرم صلی الله علیه و آله حضرت ابو هريره رضی الله عنه رمضان ز زکات په با اموال باندې مقرر کو چې د شپې برته د حفاظت کې څوکې وکي نبی هرره رضی الله عنه د شپې ګوري چې یو کس کرسرا باندې او د زکات د اموال نه راتولول کې او اولاد نه کې نود اسری ابو هريره رضي الله عنه انه ورتویل چې زبتا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته پېښوم نود اسری ورتویل چې زړیر زیات محتاجم اهل عيال می دې او مجبور او ضرورتمند می مافریدا او بیا بزن رازم ابو هريره رضي الله عنه لاسړې کړو سبا باندې پیغمبر صلی اللہ <سؤال> علیہ والہ <سؤال> وسلم تدوہف زریبا نپت لگے دلی و په سبابه نی ابو هريره رضی الله عنه ته پوس کوچي د شپیکم قیدی او غسوک یعنی ارا سمع لهوک ابو هريره رضی الله عنه وروفر مايل چې ما اګه رفتار کو خو هغه دا خبره وکړه چې زه محتاج یم ضرورت او ضرورتمندم دي او اهل عیال می دینو ردی و جنما فریخو ده انه کریم صلی الله علیه و الی وسلم او فرمایل چاغتا ته درو ویل او دیم بیا هم لکه په بل شپانی په دویم شپانی ابو هريره رضی الله بیا بیاهم دغه سړی ونی دوسی رمضان ده زکات د اموالو نه کمشه د غریبانو او محتاجانو لپاره جمع شوی او هغه شیبه تقسیمې ده نو دغه اموال نه سره بیا غلا کئ ابو هريره رضی الله عنه لاسره بیا گرفتار کو اور تین چیزه بتا نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم نوبزنه داوی دا خدمت کې ومن پېښوم دغه سره بیا باهنه جوړه کاوه زریر محتاجمو ضرورتمندمو اهل عیال مې دې مجبورې ما ما فردا بیا باندې راځم ابو هريره رضی الله عنه بیا پر خپلو سبابه نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم تبد واحد فزریه په تلګدانو بیا وی ابو هريره رضی الله عنه نتا کو سکوچی بیگانه سپیکم قیدی او اغاسوکم نبی رضی الله عنه ورته وای او دا داس خپل مجبوریات بیان کې چې زما مجبورې محتاج او ما پرې د بیا باندې راضي نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایلی چې د تا د روحې دي او د بیا هم راضي په دریم شپه دا داسړي بیا راغله او بیا ځاکی ابو هريره رضی الله عنه بیاګي رفتار کو او او تل چې تما ځواني پرې هو دی او تب توی چې د زب بیان راځم مبار او راځدار دریم زلمراغي او دازلمني مې کریم صل الله علیه و وسلم ته پیش کوم داسړيون دوین چې تم آزاد کما فردا او زما ته یو سو کلمات وخمچ کله ته کلمات وې د شپې کله ته و د کېګي کې خپل مستره کې او د شپې د کېګي او دا کلمات وې الله سبحانه وتعالی با ستا دپاری وحفاظت کا انکے مقرار کی یو فرشتب استا حفاظت کی او تر سہر پوری بطال شیطان نزدین رازی تب محفوظی نو آغا کلمات دادی چی آیت القرسی الله لا الہ الا ہوا الحیو القیوم لا تأخذ حسنته ولا نوم تر اخیر پوری وهو العلی العزیم دا پورا آیات تداشپی یو زلوايان او یو فرشتبا ستا حفاظت کیټول شپه او تر سهارو متا نه شیطان نه زړه نازي نبو رضی الله عنه ته شهدا کلمات او خو د نوغا بیا د سره پرې خو دوه سباله تن بیان صلی الله علیه و وسلم تپوس کوچی ستاسو کوي څوکه ابو حریره رضی الله عنه د تداوا کې بیان کا چې مرته دا س کلمات او نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی د تا تر اشتیاول او حالان کې د دروژن تسړې هودې د دروژن ختاتې خبره رښتیا کړې ده او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله ابو هريره رضی الله عنه ته وو سکو چې تا پته ده چې دا د ریسپې چا سره مخاطب وي نبی ګور رضی الله عنه فرمایلی چې لا ما ته پته نشته نبی کریم صلی الله علیه والی وسلم ته فرمایلی زاکر شیطان لا خو شیطان درې شپې دین راتلو او د کوشش کوله شي کم د رمضان زکات اموال دی هغه پټ کیه کم کیه لا کوشش او دا اموال به غریبانو امیس کنانو کی تقسیم دا اا شیطان دا کوشش کولوشی دا پرد کیا دا کم کیا